dels veïns per tal de frenar el projecte inicial, que incluïa uns 300 interrocs. Amb les reivindicacions dels veïns encara visibles a portes i finestres, ja es pot dir que la gent del barri de Sant Andreu s'ha sortit amb la seva. De, la, de les prou de 300 fincars pendents d'expropiació des de fa més de 3 dècades, l'Ajuntament ja va dir fa un any que en desafectava 240. La resta, que en resten unes 60, continuaven però en risc.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 La Fundació Privada Trini Jove ha facilitat aquest any un total de 2.060 llocs de treball a persones en tres d'exclusió social a la província de Barcelona a través de l'obra Social La Caixa, 382 llocs més que en 2012, en el marc del seu programa social d'integració laboral Incorpora. Segons ha informat aquest dimecres, en aquesta iniciativa social hi han col·laborat un total de 789 empreses barcelonines i 60 entitats socials que s'han encarregat de desenvolupar el programa social coordinades per la Fundació Privada Treni Jove. El programa Incorpora es va posar en marxa l'any 2006 per facilitar la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat social, com discapacitats, aturats de llarga durada, ex joves en risc d'exclusió social, immigrants o víctimes de violència de gènere. Més coses a comentar-vos, i és que avui avui com es realitzarà el Consell Extraordinari del Districte de Sant Andreu. Avui divendres hi haurà ple, ple extraordinari, del Consell del Districte de Sant Andreu. Doncs es farà avui a les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'edifici municipal de la plaça d'Urfila. I encara tenim més coses a comentar-vos perquè s'ha aprovat per unanimitat la protecció del nucli antic de Sant Andreu de Paloma. Amb més o menys discreció, però amb la presa que imposa el calendari legal, el govern municipal de Convergència i Unió de Barcelona és a un pas de tancar un acord amb l'oposició i el tèxit associatiu de Sant Andreu per aprovar el projecte de preservació del nucli històric de Sant Andreu. Diverses fonts han reconegut que, en, que els punts més calents ja estan més o menys consensuats després que l'executiu de Convergència i Unió s'hagi vingut a rebaixar els seus plantejaments inicials sobre l'impacte de l'operació urbanística en forma d'afectacions o en habitatges. En aquest escenari ja salvi, ja s'alvirà la possibilitat que el pla pugui arribar a ser adnès provisionalment en comissió en ple en breu.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 Algunes places com la de Xandri passaran d'estar qualificades com a parts i jardins urbans. De fet, la negociació ara se centra a acabar d'ajustar i encaixar aquests retocs de plantejament sobre Plan 1. Doncs el resultat final el que ens diu és que d'aquest estira i arronça, però ja s'entreveu que la transformació urbanística a serà més aviat suau i que, per tant, el seu cost inicial, és a dir, uns 21 milions d'euros, serà sensiblement menor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 i amb la moratòria allà extinta, qui vulgui edificar a la zona a partir dels barems el, el pla general... Metropolità. Metropolità, exacte, del 1976, ja ho pot demanar, tot i que per ara ningú ho ha fet. En cas, però, que algú sol·licites una llicència, el consistori té dos mesos de marge abans de concedir-la. I aquest, justament, és el temps de què disposa el govern per pactar un nou plantejament amb veïns i oposició. Si no tindrà un problema legal... ...més polític i més juscul. Molt bé, doncs ara ja entrem en plana cultural... ...parlem del Sant Andreu Teatre i en concret l'Espai Dansat... ...que presenta solos i duos de dansa amb joves creadors europeus. L'Espai Dansat del Sant Andreu Teatre al carrer Neopatre número 54... ...seguint amb la línia de recolzament a creadors emergents... ...i de posar l'ull en la creació europea i en col·laboració amb la Caldera... ...centre de creació de dansa i airwaves, la xarxa transfronterera que promou actuacions de dans arreu d'Europa, amb dues ajudes a la programació i difusió dels joves creadors contemporanis, arrenca el 2013 amb una proposta molt contemporània que es divideix en dues sessions, Solos.3 avui i Dues.3 demà i diumenge. Doncs anem per parts, comencem parlant d'aquest Solos.3, ja que durant les nits de solos de dansa d'avui es podrà gaudir del treball de la coreògrafa i ballarina catalana Mireia de Carol, amb la peça i tots els altres, que va guanyar el tercer premi coreogràfic al bàltic Moviment Contest a Dance a Polònia el 2011, i que es tracta d'un solo que busca el desenvolupament d'un llenguatge de moviment personal on, a través del cos i l'acció que genera, la seva autora pot desplegar el seu univers com a intèrpret i creadora. La coreògrafa coreana, Owul Baek, presentarà un solo en el que mans i peus es converteixen en dins sobre el cos de la intèrpret Nothing For Body. Per acabar, Rosé López Espinoza, qui recentment ha col·laborat amb Serge Labert o Isaki, La Cuesta, presentarà The Lizard's Skin. La, la sessió que tindrà lloc de decepter i diumenge, és a dir, 2.3, arrencarà les sessions de duos al ballarí català fins a ser Carles Casallacs i la seva peça porçal i samba, que obliga l'espectador a fer de boager a una demostració de pràctiques sensuals o sadomasoquistes i que ha voltat per Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. Després serà el libanès residit en la caldera Gainader, guanyador del primer premi de la categoria de solos a Mas Danza 2010, juntament amb la, amb la catalana Maria Campos, els qui presentaran Zenit. I per acabar, serà la companyia xeca Lenka Wagnerova, qui presenta l'espectacle guanyador del premi del públic xec Dance Platform 2011, Mad Hand, una peça espectacular que estudia l'equilibri entre el caçador i la presa de l'ànima humana. Molt bé donc parlem d'aquest sol dos que es realitzarà avui a les 9 de la nit en què hi participaran doncs tal com ho diu tal com diu el títol són dos punt3 tres persones en aquest cas seran Roser López Espinosa, Mireia de Carol i Hoble Baek i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda donc el 2.3 també ens portarà donc tres persones en aquest cas doncs Carles Gazallcs Gui Nader i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 El John Boy Frente al estadio ya cantabais sus temas Primeras filas vuestra obsesión Decíais que el John Boy era amor real Algo ambivo y de infancia gris Sinceramente yo lo detestaba hasta morir La luz se desmayó Con cuando han a ti te daba igual, dije si acertara. Oh, oh, oh. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible o no, misterio, y que tuvieras un don. Sería posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. assetjat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs des d'aquí des del tot un poble, el que hem de fer ara és parlar del nucli antic de Sant Andreu. Hem de dir que en la Comissió d'hàbitat urbà es va aprovar precisament ahir per unanimitat la modificació del Pla general Metropolità per protegir el nucli antic de Sant Andreu. Finalment, doncs la major part de la lasixantena d'habitatges afectats al pla, no s'hauran d'enderrocar. I qui millor per explicar-nos aquest tema, doncs que amb la nostra amiga i companya, la, la, una de les, de les responsables de l'associació de veïns de Sant Andreu de Palomar, com és la Montse Terrer. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs el, és, és tal com ho dèiem, no? Al final, en la Comissió d'Hàbitat Urbà s'ha aprovat aquesta modificació. Sí, doncs ahir a la tarda es van reunir en sessió plenària aquesta comissió on estan representats tots els partits polítics de l'Ajuntament, que tenen representació a l'Ajuntament, mm. i van aprovar-ho amb tots, tots els grups a favor el que hi ha, el projecte provisional de desafectació i protecció del nucli àntic de Sant Andreu. Mm. Ara ja només ens quedarà l'últim tràmit, que és que aquest projecte es presenti a la subcomissió d'urbanisme de Barcelona Uh -huh. on també hi ha representació de la Generalitat de Catalunya uh -huh. per veure si li donen finalment l'aprovació definitiva. Uh -huh. Això, preveiem, potser serà finals del mes de febrer. A uh -huh. la proposta inicial del govern municipal quedaven afectats com una seixantena d'habitatges de la parella uh -huh. de, del barri i ara, uh -huh. doncs, aquestes al·legacions faran modificar el pla, no? Sí. Bé... Bueno, eh nosaltres estem contents perquè ha servit d'alguna cosa el procés participatiu uh -huh. i les negacions i la mobilització que hi ha hagut al carrer per fer entendre doncs, els diferents grups polítics que nosaltres aquest projecte uh -huh. ha sigut promoguts per l'Associació de Veïns no és una cosa que l'Ajuntament presenti que l'anterior Ajuntament presenti sinó que som l'Associació de Veïns que anem a buscar-los i els hi demanem plau, feu una modificació del pla general uh -huh. per desafectar totes les cases del cas que em dic de Sant Andreu. Ells ens diuen que sí, però que ens presenten no és ben bé el que nosaltres els demanem. Llavors ens ha sigut necessari que en el precis periód de delegacions hi hagués, a més a més, mobilització al carrer. Perquè crec clar que la demanda era una altra, era desafectar-ho tot i no pas que aprofitessin una demanda veïnal per intentar fer això que fan ells, ciutats, de, de projectes nous, afectacions i i coses d'aquestes, nosaltres volíem que ho desafectéssim tot uh -huh. i finalment ho hem aconseguit. Doncs, més raó per felicitar-vos. A més, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar ha tingut part activa no?, en aquest canvi. Uh -huh. mm, sí. Què és el que podem dir de, de la gestió que s'ha realitzat des de l'Associació de Veïns? Bé, bueno, doncs que per arribar al punt on som ara, eh, això és una feina de més de sis anys, Uh -huh. de passar la persecució als diferents representants municipals que han vingut al districte de Sant Andreu i a, a l'Ajuntament de Barcelona uh -huh. per reclamar, explicar-los i fer veure que el que demanàvem era una qüestió de justícia social uh -huh. i finalment, doncs, bueno, hem de dir que eh, tot i, i que no ha gratuïts que ho hem hagut de perseguir, uh -huh. finalment, doncs, pas a pas, primer uns i després els altres, han eh, facilitat que això fos possible. Uh -huh. Perquè en un primer moment habitat urbà suposava que, es, que aquest pla es pogués modificar no? i ara, i ara doncs, gràcies, gràcies als veïns s'ha doncs, pogut retocar el pla i es, es podrà doncs, activar a través del pla general metropolità. No? Uh, ells eh, hi veien dificultats uh -huh. van fer una una planificació que hem de dir que és de l'anterior govern, uh -huh. no del Sara. El Sara el que ha fet és adoptar uh -huh. el projecte que ja estava dibuixat per l'anterior govern municipal, la INDRA-PSC i l'Iniciativa. Uh -huh. Els mateixos que després quan el van presentar el govern actual li van votar, es van abstenir, i era el seu pla. I els ara, doncs, els ha tocat eh, presentar-lo, dir que era seu, assumir tota la lluita al carrer, uh -huh. les al·legacions, però bé, ha estat bé perquè l'han modificat, s'ha trobat la manera de complir la normativa buscant una solució adequada uh -huh. a, a les demandes. Perquè d'això ja fa més d'un any de debat el que s'ha pogut aconseguir, no? O sigui, ja portava... Sí, que, a veure, fa més d'un any que estem esperant, però el uh -huh. debat va ser molt breu i el període de alegacions de tres mesos, el període de alegacions és dels màxims que es concedeix una modificació. Uh -huh. Qualsevol tipus de planejament normalment se'n donen dos, un mes uh -huh. en aquest cas, en el cas que em dic de Sanandeu se'n donen tres mesos, és el temps que han vingut els veïns i tots plegats per presentar els escris uh -huh. però diguéssim el debat que hi ha hagut ha sigut molt, breu, molt just, molt breu uh -huh. i llavors doncs, amb el poc que vam veure Mm. doncs, eh, hem hagut de delegar. Montse, mm -hmm. bon dia. us mm. Susana de col·laborada del programa. Malgrat això, tot aquest temps de lluita, tampoc s'ha acabat del tot la tasca de l'associació de veïns, ja que encara resta en dos mesos, perquè si algú vol presentar algun tipus de llicència a l'Ajuntament, al Consistori, per construir, Mm -hmm. eh, esteu preparats d'alguna manera perquè en el cas que es presenta alguna llicència de construcció, fer alguna ara, cosa si es presenta alguna llicència nosaltres entenem que ara ja hi ha una aprovació provisional per tant hi ha un planejament en vigor que és aquest que es acaba d'aprovar a l'espera de que sigui definitiu per la Comissió per la Subconveniment a Barcelona i entenem que si ara ja es presenta alguna llicència primer que hi ha el, el temps eh, tècnic que ens diuen els de l'Ajuntament per poder revisar això que es demana i veure si s'ha d'atorgar des de guida, i després per, per eh, otorgar la llicència amb el nou planejament en vigor. Clar. Entenem que no caldrà, uh -huh. que, que no, no, no, no ens haurem de trobar amb aquesta situació de que es doni una llicència i s'apliqui l'anterior planejament. Uh -huh. El que també estem contents perquè tampoc es demanaran expropiacions perquè fins ara, mentre estàvem esperant la resposta a aquesta aprovació provisional, s'han sol·licitat expropicions i l'Ajuntament ha hagut d'acceptar-les i a més a més, les pagarem entre tots. Coses que el mateix projecte ja preveia desafectar, vull dir que, uh -huh. que no només hi havia el perill de les llicències, sinó que també hi havia el perill de les expropiacions. Uh -huh. Això es va aprovar ahir? Sí. I... I avui sí. el districte farà un, un plenari extraordinari, amb un unicam, uh -huh. que és justament informar favorablement des del territori aquest projecte perquè divendres que ve es presenti el plenari de l'Ajuntament de Barcelona. Uh -huh. Doncs divendres que ve serà quan, es, en principi, s'haurà clos aquesta, aquesta afirmació, no? Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, seguint tots els passos i a veure si eh, doncs aviat ho podem celebrar a Sant Andreu doncs que ja sí. s'ha acabat D'acord, doncs esperem que sigui, que sigui així i que tot vagi doncs, tal i com eh, teníeu previst no? uh -huh. així, així ho esperem uh, Si voleu afegir alguna cosa més al respecte doncs que... que Bé, bueno, el... sí. eh... Nosaltres, om eh, no faci res més, eh, el proper número del Sant Andreu de cap a peus eh, escriurem un monogràfic sobre el cas que han dit de Sant Andreu on explicarem tot el procés, com va començar, tots els passos que s'han donat perquè una mica tots els veïns i tothom que ha seguit el tema doncs trengui consciència de què, de què ha representat i els diferents papers que s'han jugat aquí, en els diferents urs municipals Uh -huh. uh, uns al Govern abans, uns al Govern ara, uh -huh. però que tothom urgència de que això no és una cosa fàcil i que, uh -huh. i que tothom Clar. ha tingut el seu paper, però no justament els papers que s'estan repartint ara, no? sinó uh -huh. uns altres. No? Uh, també hem de dir que uh, aquesta, aquest pla general està previst des, des de l'any 1976, és mm. un tema que ha portat doncs, cua, no? Ha portat un, un seguit de moviments que s'han hagut de fer per tal d'arribar a dia d'avui. Sí. Mm. sí, sí, sí. D'acord. Doncs esperem que aquesta tarda ens puguem trobar i celebrar aquesta victòria que s'ha realitzat a, a Sant Andreu, no? Mm -hmm. D'acord. Sí, doncs... molt Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs eh, tal com dèiem, eh, s'ha doncs desafectat eh, diverses zones de, de Sant Andreu, per exemple dels carrers de Rubén Darío, Sócrates, Servet, Dragó, Neopàtria, Ignace Iglesias i Renard, en tots aquests carrers i s'hi havia previst expropiacions amb, alguna, amb algun, alguns amants de rocs parcials o total d'algunes finques, i finalment doncs, no, no serà així perquè l'associació de veïns doncs, continua treballant perquè s'incorporin doncs, diferents reclamacions. Una és que eh, el que volen és que es mantinguin com a interès patrimonial dos patis particulars del carrer de Grau, i en segon lloc reclamen que siguin els veïns afectats del carrer d'Agostimilar els qui marquin el termini per ser expropiats. Molt bé, doncs ja tenim més informació. Uh, també hem de dir que uh, s'ha de desafectat uh, l'illa de Cases compresa entre els carrers de la Riera de Sant Andreu, Renar i Pons i, i, i Gallarza. I en aquest, i en aquest doncs, recorregut, per portar a terme el desencallament del Pla del nucli Antic de Sant Andreu, doncs no només han participat a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palma, tal com ens comentaven ara mateix, sinó que diferents partits polítics i diferents entitats també hi han volgut afegir-se i, i dir la seva. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa. El que ens permetrà, doncs, reestructurar una mica la ràdio perquè avui ens vénen a visitar des del cap de la Trinitat Vella. Ara, d'aquí una estona, entrarem dintre del que és la nostra àrea de servei i parlarem de, de salut. Això, d'aquí uns moments, just després d'aquesta petita pausa. Saps una empresa japonesa Té un prototip de màquina capaç d'esborrar-te el records. Jo vaig veure la manera i vaig escriure per participar a les proves pilot. M'ha vingut al cap mentre volava un diumenge al llit ens despertàvem mirant-nos als peus comparant-nos els dits I se m'ha escapat mitja rialla Ens he vist en nens i amb tantes ganes mai vam sospitar que acabaríem així M'han posat en un hotel una suite descomunal. Es veu Tòquio des del cel, m'ha semblat un bon final. Uh. He fet una visita prèvia he vist les instal·lacions m'han presentat els responsables que són la crem de la crem tot supermacos reia molt arigató arigató i el que m'ha fet de traductor m'ha vist un pel acollonit i ha dit hi ha una positiva que pel·lis discos, llibres llocs que donarien molts per tornar a viure'ls com el primer dia Mirant els leds i els electrodes M'he vist panxa amunt Un llit amb rodes Mentre van passant Les llums d'un passadís I he entès que demà Serà una altra vida Que viuré feliç Una mentida Però per perdonar-te Que li arriba aquí què passa a la Trinitat Vlla i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí després d'aquesta petita pausa el que volem parlar ara és de salut, talí com us deia fa un moment. i entrem ja en el que és la nostra habitual àrea de servei per parlar amb la conxiita Manynyaner que pertany al cap de la Trinitat Vella. Mol bon dia, com estàs? bon dia. Com va tot? Molt bé molt bé. Doncs avui ens vens acompanyada, no? Doncs sí, vinc acompanyada de la Natàlia Muñoz, que és estudiant d'infermeria de tercer curs, que ha fent les seves pràctiques amb nosaltres i que volia doncs, participar en Molt aquest bé. programa de salut. D'acord. Doncs avui el que ens deies és que volem parlar de la cura dels peus i les de les persones diabètiques. Tenim nosaltres a la Natàlia Muñoz. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, bon dia bé. Doncs què és el que podem dir d'aquest tema? Bueno, del peu diabètic... Eh, Anomenem peu diabètic a unes alteracions que apareixen al peu de les persones que són diabètiques. Uh -huh. eh, parlem de ferides, d'anafres, que apareixen als peus sense cap de que hi hagi un, un traumatisme és a dir, només amb que els, les sabates apretin o en que es refreguin amb un velcro o alguna així ja apareixen unes ferides uh -huh. eh, la causa principal és que la diabetis eh, dificulta molt la circulació a les cames uh -huh. llavors aquesta dificultat en la circulació i en la pèrdua de sensibilitat eh, provoca que a la mínima que hi ha més pressió es fa una ferida. Aquestes ferides eh, en les persones diabètiques triguen molt més a curar-se. Llavors pot ser que es facin ferides cròniques uh -huh. que hem de curar sempre, no que hem de venir cada dos dies a l'ambulatori per curar-los. Eh, pot ser que s'arribin a curar al cap d'un temps o hi ha vegades que s'han d'acabar amputant les extremitats. Uh -huh. Per això que bueno, eh, és molt important la prevenció Eh, en persones diabètiques, sobretot per la, la circulació de les cames, i en persones no diabètiques també, que els peus no són el gran oblidat, són el, els peus ens aguanten nosaltres, són els que més i els tenim oblidats, per això una bona eh, cura dels peus, sempre tenir cura dels peus és molt important. Uh -huh perquè hem de dir que la diabetes és una d'aquelles malalties que sí que es poden diagnosticar però que no tenen cura, és s'ha de seguir un tractament. Exacte, és una, és una malaltia crònica uh -huh. que s'ha de fer dieta, s'ha de deixar tot el sucre i bueno, s'ha de medicar. Uh -huh. I llavors, bueno, les persones diabètiques, sobretot la dieta i l'exercici és molt important, l'exercici sobretot per aquesta mala circulació, per prevenir complicacions de la diabetes com és aquesta, com és el peu diabètic. Uh -huh. I llavors, doncs res, eh, tenim en compte que per la, per la causa de, del peu diabètic, per la mala circulació, doncs s'ha de tenir un bon control d'aquesta diabetis, uh -huh. perquè al tenir una diabetis descompensada encara empinjora més la circulació, uh -huh. eh, deixar el tabac, perquè el tabac, entre moltes altres coses, dificulta molt la circulació de les extremitats, uh -huh. fer molt exercici per afavorir la circulació, Baixa de pes, i ha una obesitat perquè també dificulta molt la circulació de les extremitats. Uh -huh. I després doncs, hi han mesures de prevenció que les persones diabètiques han de tenir a casa, com més la higiene de, dels peus, rentar-los cada dia, amb aigua de sabó, aigua no molt calenta perquè bueno, també tenen menys sensibilitat i poden, es poden cremar sense adonar-se. Uh -huh. I sobretot secar-los molt bé. Amb un sacador, amb aire, res la tovallera, amb un sacador amb aire, no calent, que es poden cremar així traiem tota la humitat perquè si es queden humits amb una pell que s'aixequi ja pot eh, aparèixer una ferida que es i per tant podríem dir que en el cas del tractament de la diabetis, el, el que són els peus és una mica delicat sí, sí sí, és delicat per això perquè amb mm, eh, calaços oberts per casa que es donin un cop ja està, ja tenim una ferida que serà complicada de tancar ja no, és la, ja no és només la facilitat que es tenen per obrir-se una ferida sinó la dificultat tan gran que hi ha part que es cobrin uh -huh. és aquesta la, la complicació uh -huh. i després també una cosa molt important és el tema de les ungles que està molt oblidat eh, les ungles sempre es tallen rectes uh -huh. <ríe> sembla, sembla una tonteria però gairebé ningú ho fa les puntes s'acaben clavant i fem una ungla encarnada, que es diu. Llavors ho malaltia. I això sí. és sí. molt difícil de, de curar, i molt més en persones diabètiques. Uh -huh. Llavors, sobretot, eh, bueno, diem, ho diem a l'ambulatori, sí. ho diem a tothom, però uh -huh. sobretot aquesta gent, a més, poden anar al podòleg o al caillista i els hi tallen, les ungles. Uh -huh. Això la gent ho, ho ha de saber. Eh, després també és molt important el tema del, del calçat. Eh, sabates que no apretin gaire que siguin còmodes no? perquè si apreten dificultem la circulació i tindrem uh -huh. una ferida Clar. diguem que en el cas dels homes és una mica més fàcil que no apretin les sabates però en el cas de les dones es complica bastant bé bueno, això on eh, botigues eh, d'ortopèdia botigues han de, que sigui còmode que no sigui gaire dur a les dones els va millor que tinguin una mica de, de cunya per, per l'esquena, caminen millor. Això no és problema. El cas és que els agafin bé els peus, allò d'anar amb sabatilles que per casa que no agafen el peu, és que eh, es donen cops i un, una sabata que aguanti bé el peu i que no preti És important. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més... No, bueno... Hi ha un tema que és el de eh, les esterilles, les bosses d'aigua calenta, que les, eh, sobretot les persones grans tendeixen a utilitzar-ho més, recordar-los eh, bueno, recordar, no? recordar que, que és perillós que, que mai posar-ho a, a la temperatura més alta, mm -hmm. perquè es poden cremar, la sensibilitat es disminueix molt, no sentim igual, sobretot els peus, mm -hmm. que tinguin compte amb això també. Molt bé. Doncs Natàlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i bé, des d'aquí doncs, fer bé aquesta crida no? que la, sobretot la gent gran que va dir en compte mm -hmm. amb aquesta, si tenen diabetes doncs que puguin saber que han de curar bé, bé els peus ah, ja, ja. Mm -hmm. I tu què portes de, al cap de la Trinitat, Béia? Ja, quan de temps portes? Res, tres setmanes o així Faig un, Sí, sí, sí, faig unes pràctiques curtetes aquesta vegada. Uh -huh. Molt bé. I, es, I ara estàs estudiant infermeria? Sí, estic a tercer. A tercer. Bueno, doncs sí, ja sí. queda poc, no? Doncs pues un any, l'any que i esperem que ja està. <ríe> bueno, doncs quan, si vols tornar per aquí algun dia, doncs ja saps que... Vale, moltes gràcies. Estic oberts. Sí. Gràcies, gràcies. Molt bé. Doncs nosaltres ara, el, el, la conxeta humània que vol dir alguna cosa... Sí, jo voldria recordar que tenim una consulta de tabac per, per, per ajudar aquelles persones que decideixin deixar de fumar, que és una pràctica que costa molt i que mm. tenim un metge i un infermer que en aquest cas us poden ajudar i que us animeu. Mm -hmm. que ah. això, això de deixar de fumar cada vegades és més fàcil. Amb, uh... <laughs> amb els preus que ens estan posant a sobre no? Però... doncs <ríe> mira, posat... serà una altra condicional sí. que pot facilitar no? com a estil de vida saludable que és lo més important segons tu, més o menys eh, quins consells podries ah. donar a part de que s'apropin al cap de Trinitat per seguir aquest d'actament per deixar de fumar podries donar als nostres oients algun consell si s'ho plantejar doncs primer de tot s'ho han de plantejar hem de pensar que volen deixar de fumar no? i buscar el moment per deixar-ho buscar un dia i en aquest cas quan ja ho tinguin més o menys clar que és molt difícil doncs que no tan sol el metge i l'infermer que porten la consulta de tabac sinó tots els professionals del centre s'animarem perquè agafin aquell dia per deixar de fumar i com que és tan difícil doncs per això tenim la consulta de tabac uh -huh. que cal tenir en compte Bé. Tenir algun tipus d'horari a la consulta de tabac? Sí, és programat, o si algú tingués algun tipus de problema, eh, o sigui, el, la consulta d'infermeria és els divendres a les 7 de la tarda, que busquem un horari en què pensem que la població hi doncs, ja ha deixat de treballar, uh -huh. i bueno, en relació a això, doncs, després passa la consulta del metge que hi ha horaris, més horaris programats, però si algú té algun problema que no pogués venir a la tarda també doncs, ens ho fa saber i busquem un espai per poder-lo programar. Sí, va. més facilitats ja impossible. Sí. <ríe> Molt bé, d'acord, sí. doncs ja sabeu on es troba el cap de la Trinitat Vella, aquí a, a Via Barcino, Molt bé. i eh, doncs, eh, si necessiteu doncs, alguna, algun tractament o alguna cura doncs ja poden estar per vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà ja una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem. Fins ara. Tu no sabes bien por qué, a pesar de frío o de calor En esta habitación no se puede respirar, abres la ventana es mucho peor, hay fuego en el balcón. Enfendia, esto es el infendia. Somos un infendia sin control. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aunque te sea correr, incluso lo que piensas es abrazador. Como la luz del sol ya no quieres escapar Te gusta ver el humo en cada Y el rico cegador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 Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara parlem de l'Espai Dansat del Sant Andreu Teatre perquè aquests dies ens està oferint doncs, uh, diferents espectacles com per exemple aquest Solos.3 que va començar ahir i que precisament continua avui. Per parlar-ne tenim doncs, a altra banda del fil telefònic, l'Eduard Vicente. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs com està anant aquest uh, Espai Dansat que ja doncs, uh, queden pocs dies no?, per poder-ne gaudir? Sí, a veure, la veritat és que són dues eh, funcions del Solos.3, que eren ahir i avui, i dues funcions dels Duos.3, que són el cap de setmana, el dissabte i el diumenge. Uh -huh. I el Solos.3, el d'avui, què és el que podem ah, dir? Doncs, bueno, tant un com l'altre, el, el que presentem són peces eh, que arriben de diferents creadors i ballarins tant d'aquí com europeus eh, i, i arriben en col·laboració amb La Caldera que és un centre de creació que hi ha a Barcelona mm. i amb una xarxa, eh, una xarxa de companyies europea que es diu Eurowaves mm. llavors, tant ahir com avui eh, hi havia solos i d'aquests solos que en són tres, els que es poden veure són eh, dues ballarines d'aquí de Barcelona, una és, la, és Mireia de Carol mm -hmm. i l'altra és Rose López Espinosa. Mm -hmm. i després hi ha una ballarina eh, de Seúl coreana que es diu Howul Baek Uh -huh. um, bueno, i això, els tres espectacles doncs, són, són solos de dansa La veritat és que són bastant potents La gent ahir va, va sortir molt contenta i... I esperem avui que vingui més gent uh -huh. I quanta gent va haver-hi ahir? Doncs, a veure, va venir poqueta gent Perquè els dijous normalment són dies fluixos uh -huh. I més quan es tracta doncs, de peces de dansa uh -huh. Però hi havia sobre unes 50-100 persones, alguna cosa així Suposo que aquesta, aquest després superarà aquesta xifra, no? Això esperem, la veritat, perquè el nivell de, la qualitat artística i el nivell de, de les peces de dansa és molt alt. Bé, tant Mireia la Carol com Roger López d'Espí, no que són les dues que són d'aquí de, de Barcelona, darrerament estan participant en molts projectes i són coreògrafes i ballarines de les que es comença a parlar molt. Uh -huh. I val molt la pena veure-les. I aquest cap de setmana això continua perquè demà i diumenge hi ha el Duos.3. Exacte. Llavors el que tenim aquest cap de setmana sí. són doncs, una mica el mateix. Uh, tenim eh, coreògrafs d'aquí i de fora. D'aquí tenim en Carles Casallacs, que presenta un espectacle que es diu Por sal samba, que és molt... És, està a cavall una mica entre la dansa i la performance, és bastant potent i, i uh. té molt bona pinta. I després també tenim en Gainader i la Maria Campos, que són companyia resident a, a la Caldera, eh, que presenten un espectacle que es diu Zenit. I després bueno, hi ha la tercera peça, eh, que també en són tres en aquest cas, és d'una companyia de Praga, de, que és de la companyia de Lenka Wagnerova, que ve amb una peça que té molt bona pinta també, amb una posada en escena molt contemporània, que es diu Mahant. Uh -huh. És a dir, que el Sant Andreu Teatre és capaç d'acollir gent que també ve de fora, no? O sigui... Exacte, sí. Bueno, normalment important. amb la dansa ens passa que, que volem portar sovint companyies de fora i, bueno, en la mesura que podem, doncs, sempre ho intentem. Uh -huh. D'acord. Molt bé, doncs, eh, recordar que avui continua aquest Solos.3 a les 9 de la nit uh -huh. i que el 2.3 es realitzarà demà a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda. Exacte. D'acord. Doncs, moltíssimes gràcies, Eduard. A vosaltres. I esperant que això sigui un èxit. Això esperem. Vinga, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Vinga. Adem. Adéu. I nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i ara sense fer cap pausa ni res, ens anem ja directament cap a la informació esportiva perquè volem saber el que ens té preparat el nostre company Rubén Domènech per saber doncs, què és el que ens depara esportivament parlant als nostres barris. Mm, doncs sí, bon matí, bon migdia, bon, bon dia. Bon dia. Bueno, comencem amb el futbol, amb el partit que van jugar el diumenge passat contra el Prat. El Prat va a casa seva, vam guanyar 0-1 al jornal 23. Això posa el Sant Andreu fins a sisena posició, 35 punts, i a només a 4 de l'essència. Aquest diumenge, a les 12 del migdia, toca contra el Reus, que va 8-1. Per és un partit difícil, ja que si guanyen ells, empaten a punts, per és un partit difícil. Però bueno, bé. Esperem que hi hagi llegiria... no, però... oportunitats, no? De moment ho hem guanyat tot aquest any, vull dir, de moment hem de mantenir així. Home, de moment del que es va aconseguir ahir va ser passar a la a Copa quarts, Federació. A quarts de Copa Federació vam perdre contra el Villarroler 4-2, però el total de la minatòria fa uns 5-7, a per tant, ho posem tranquil·lament, diguéssim. Ja quan van passar per aquí, per Sant Andreu, ja se'ls 5 a 1. Van poc, assegurar... Van assegurar aquí. Sí, sí. Pel que fa als femenins anem a Cerdanyola on la setmana passada vam guanyar 3-0-3, uh -huh. Cerdanyola i aquesta setmana ens contra el Badalona també un partit difícil, ja que el Sant Andró va cinquè, el Badalona va setè uh -huh. i podrien anar a agafar-nos a punts aviam. això és el que fa Gespa el que fa piscina. piscina ens anem contra aquesta setmana el, contra el Mataró Quadis una... aquí aquí, costat, aquí a prop, sí, sí, sí la setmana passada vam guanyar 15-7 contra l'Helios aviam uh -huh. si poguéssim repetir alguna perquè el Sant Andreu ara va 9è, el Mataró va 8è, tots dos empatats de punts. Uh -huh. Seria una victòria, seria bo. Aviam. Aviam. I ja per acabar el femení, ens anem aquesta setmana a casa, ens anem a casa al Sant Feliu, perdó, uh -huh. que va 10è amb 5 punts, nosaltres anem 6è, després d'haver guanyat el partit contra el Waterpolo 98-02 la setmana uh -huh. passada, i anem 6 Espera que ho podrem sentir -ho per aquí Al Waterpolo, aquesta jornada Dubto que ho podem sentir -ho. al final No hem pogut enviar ningú Però que sí que podem sentir serà dos quarts de dotze Com no, diumenge estrem aquí el partit. A veure del... què, fa, què fa el Reus I a veure què fa el Sant, Sant Andreu Sant Andreu Reus I diumenge a les 8 del vespre Aquí fa un resum esportiu més el paraules Pareules d'Esport Exacte Molt bé. D'acord. Don, Duena, ai, Ruedoena, sí, sí. moltíssimes gràcies. <ríe> sí, Ruedoena, Du Rubèn, Domènec, moltíssimes gràcies i en rotovem la setmana que veixi si sembla. Cap problema, més si. Vinga. Don, un altre ara al cafè, més anar ja directament al que és la nostra habitual agenda.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 que és el que podem fer aquests dies si, ens, si no ens movem dels nostres barris. I comencem parlant de la nau Ivanov, que torna a posar en marxa guerrilla tàctiques per la microcultura. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 inicia un altre cicle de guerrilla tàctiques per a la microcultura, que organitza la nau Ivanov i trànsit projectes. Les guerrilles són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de projectes culturals. També hem de dedicar els diferents temes que s'aborden des de l'experiència tant, tant dels ponents com dels participants i es dona una gran importància al debat i al diàleg que tenen continuïtat durant el dinar que segueix a la sessió. En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim de 20 persones per tal de facilitar aquest diàleg i l'intercanvi proper. Comença el 2013 adaptant-se a la situació que s'està vivint, cercant alternatives guerrilleres per fer, seguir formant-nos, debatint sobre microcultura i fent networking creien molt interessant l'espai formatiu, però també valoren molt important l'espai de networking. Aquest cicle ve acompanyat d'un nou concepte. Atenció al Carmanyola Networking, és a dir, que podeu portar la vostra Carmanyola per dinar tots plegats. I s'ha establert un nou calendari, s'ha adaptat als preus. Les sessions proposades estan extretes de les valoracions que han fet els participants de les anteriors. Un dels temes previstos per a aquest primer trimestre és el que es realitzarà avui, en què es parlarà de la internacionalització de la cultura. Els ponents s'aniran publicant progressivament, així com els resultats de cada sessió, a guerrillamicrocultura.tumbel.com, on també trobareu la informació dels cicles anteriors. Doncs hem de dir que aquesta activitat, a la guerrilla tàctica per la microcultura, realitza la nau Ivanov, Avui, de 10 del matí a 2 del migdia, amb un dinar inclòs, el preu per sessió és de 10 euros, esmorzar inclòs, per dinar podeu portar-vos-nos això. La Carmanyola o demana al menú de 10 euros. I més coses a comentar-vos, ens n'anem ara mateix cap a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us ofereix una mostra de còmic de Sergi R. La Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix una mostra on ens presenta algunes de les seves feines d'il·lustració i còmic d'autor Sergi R, exalumne de l'escola Jocs Joso, que ja ha començat a realitzar els seus primers en professionals d'il·lustració infantil, còmic i publicitat. Doncs aquesta mostra la podeu veure fins demà dissabte a l'àrea de còmics que es troba a la planta 1 de la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabre. I ara ens n'anem en una miqueta més juny, però sense moure'ns dels nostres barris. Anem a comentar que és el que realitza el Centre Cívic de Naves, que us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Naves, el carrer de Naves de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició, es tracta de L'Art del Trencadís. La podreu veure fins al proper 28 de febrer a càrrec de Joan Serinyà. El modernisme català ha estat la font d'inspiració d'en Joan Serinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària.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 El centre cívic de Navas, també al carrer Inavals de Toulosa, número 312, us ofereix fins al proper 30 de gener Biflet Tap, Tap a càrrec Jordi Cohen i Albert Masias. A la Molí ens endinxarem en els efectes dels canvis urbanístics a Jaundé, la capital de Camerun. Aquesta activitat és a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masias. Molt bé. I aquella gent doncs, que es trobi a prop del barri de La Sagrera, doncs, també comentar-vos que l'Espai Jove Garcilà us ofereix un pica-pica de llengües.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 Aviam de dir que encara queden places disponibles per inscriure't caldria que passessis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jove Garcilasso, al carrer Garcilasso, número 103. I més coses a comentar-vos. Vinga, ens n'anem en cap a la Fabra i Coats. L'Espai Jove, Josep Bota, de la Fabra i Coats, us ofereix l'engin de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou i l'airement industrial del país dins de l'habit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al proper 15 de març del 2013, l'Espai Josep Bota, de Fabricots, al carrer de Sant Adrià, número 20, acull l'exposició l'enginy de Postguerra. Microcotxes de Barcelona. Doncs dir-vos que aquesta exposició la podeu veure avui de 5 de la tarda, de 8 del vespre i dissabte i diumenge, de 11 del matí a 2 del migdia i de 4 i mitja de la tarda de set i mitja del vespre eh, i participa en aquesta exposició al Museu d'Història de la Ciutat i us organitzem visites comentades. I ja un últim apunt, dir-vos que continua l'exposició a la nevada del, del Nadal del 62 a Sant Andreu de Paloma. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del segre número 22, us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu de Paloma. Aquesta exposició està organitzada pel Centre d'Estudis Ignasi Iglesias. Molt bé, doncs nosaltres que ho deixem aquí, eh, donar-vos les gràcies per haver escoltat el, escoltat el nostre programa d'avui i, si voleu, ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Donar les gràcies a la Susana Ávila, que avui ha estat el nostre programa, també a l'Ivan Ibáñez, sense el qual doncs, avui aquest programa no s'hauria pogut fer, i també donar les gràcies al Rubén Domena que ens ha portat el tema dels esports. Doncs, doncs això, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau. És la una. Notícies en xarxa. Bon dia, us parla Maite Polo i Oriol Pujador. La Guàrdia Civil confirma quatre 4...